Fainn asdaqal hadith kitabul Allah, wuxair al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, wshara al amur muhdasatuh, fainn kula muhdasatin bid'ah, wakula bid'ahin zallalah, wakula zallalahin fil nar. Aiy wal ikhwatul Allah, rahmani warahimakum Allah taala jami'an, walhamdulillah, wabi idnillahi taala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata Pada malam yang berbahagia ini kita Kembali melanjutkan Majlis ta'lim kita Dengan Melanjutkan insya'Allah ta'ala Keterangan Penulis Dari kitab akidah Al-Islamiyah minal kitabi Wassunna sahihah Lishyikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah ta'ala kita sampai kepada Anwa'ul ibadah yaitu jenis-jenis ibadah Dan kita telah menerangkan Sebagian dari jenis-jenis ibadah Yang telah disebutkan Oleh beliau Rahimahullahu ta'ala Seperti ad-doa Doa Kepada Allah ta'ala Al-khawf, rasa takut War-roja, rasa harap Wattawakul, bertawakal Kepada Allah Al-ragba Rasa harap War-rahba Rasa cemas Wadzabah Sesembelihan Wannadar Bernadar, ruku, sujud, tuaf Al-halaf, bersumpah Dan selainnya dari jenis-jenis ibadah Yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Nah, Dari jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh beliau Di antaranya ada yang Merupakan Ibadah kolbiyah Iaitu amalan hati Dan ada yang merupakan Ibadah badaniyah Dan al-kawliyah Iaitu ibadah yang dilakukan dengan uh, Jasak kita Dan juga dengan Lisan kita Maka Di antara ibadah kolbiyah Iaitu seperti doa, kemudian rasa, afwan bukan rasa takut, rasa harap, tawakal, rogba, warrahbah, dan rasa cemas. Semua itu adalah ibadah kolbiyah. Adapun doa maka terkumpul di dalamnya. Ibadah kolbiyah juga ibadah al kauliyah dengan lisan kita. Nah maka dapat kita melakukannya dengan di dalam kolbu Atau dengan ucapan dengan lisan naam, Dan juga dengan perbuatan anggota badan Sehingga ibadah doa ini Bisa mencakup ketiganya Barakallahu fikum Kemudian ibadah yang lainnya adalah Sesembelihan Nah, maka sesembelihan adalah Ibadah yang dilakukan dengan Jasak kita Dan juga dengan lisan kita Naam. Barakallahu fikum. Ibadah az-zabah menyembelih terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti firman Allah taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Lu'an yang mungkin semua kita menghafalkannya barakallahu Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah bahawa salatku sesembelihanku an nusuk yakni adzbah sesembelihan hidup dan matiku semua adalah milik Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa menyembelih adalah merupakan ibadah yang wajib dimurnikan hanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata Rabb semesta alam. La syarika lahu dan tidak boleh dipersyarikatkan memperserikatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah tersebut yakni dalam solat ataupun dalam sesembelihan maka semua adalah ibadah yang wajib dimurnikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh mengandung di dalamnya kesyirikan sedikitpun oleh karena itu di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah subhanahu wa ta'ala Melaknat orang-orang yang menyembeli Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka barakalafikum Menyembeli ini Adalah merupakan salah satu jenis Dari jenis-jenis ibadah Yang tidak boleh Dilakukan Untuk selain Allah ta'ala Seperti menyembeli Untuk orang yang Meninggal dunia Nah, maka Menyembelih Untuk orang yang meninggal dunia Tidak terdapat di dalam Al-Quran Demikian pula di dalam Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nah, Akan tetapi Menyembelih dalam syariat Islam Adalah Menyembelih Dalam kurban Misalnya Yang kita lakukan di setiap Idul Adha. Namp, demikian pula menyembelih untuk nasikahan misalnya lahirnya seorang anak pada hari ketujuh. Ya, disyariatkan dalam hadis Nabi kita saw. Yubbah liyomisabighi untuk disembelihkan kambing pada hari ketujuhnya. Nah, yang sesembelihan itu adalah dalam rangka syukurullah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lahirnya seorang anak yang dianggrahkan oleh Allah Taala, yang dengannya semoga dia menjadi anak yang soleh. Maka para ulama menyebutkan menyembelih dengan nasikahan dengan lahirnya seorang anak pada hari ketujuhnya. Berdasarkan hadis yang sahih Ini memiliki manfaat yang sangat besar Yang kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Dia akan bisa menjadi Pemberi syafaat di Omul Qiyamah nah, Memberi syafaat di Omul Qiyamah Oleh karena itu Dalam Sabda beliau wassalam, Yang lainnya Bahawa Anak yang belum Dinasikahkan dengan sesembelihan maka dia merhunatun binasiqatihah binasiqatihah ya dalam lafad merhunatun biakikotihah tergadaikan, anak itu tergadaikan dengan akikahnya ya, sampai dia dinasikahkan dengan menyembelihkan hewan kurban tersebut atau hewan sesembelihan berupa kambing barakalafikum maka lepaslah Ikatan gadaiannya ya, Dijelaskan oleh para ulama Seperti Imam An-Nawawi Rahimahullah bahwa Jika anak itu Tidak disembelihkan di, di, hewan Dengan nasikahannya Maka Dia tidak bisa memberi syafaat Kepada orang tuanya Dia umul qiyamah Jika memang Dia meninggalkannya Bukan karena udur yang syar'i Seperti tidak mampu atau ada sebab-sebab yang memalingkan dia untuk tidak menegakkan nasikahan kepada anak tersebut Sehingga sebagian ulama mengatakan Akikah atau nasikah itu adalah wajib Dan sebagian yang lainnya mengatakan Sunnah mu'akkadah Maka paling terendahnya dari hukumnya adalah Sunnah yang ditekankan Barakallahu fikum <tuh> Oleh karena itu di antara bentuk sesembelihan yang disyariatkan adalah akikahan atau nasikahan. Ya, dan sesembelihan hewan kurban di setiap Yaumul Adha dan sesembelihan biasa. Ya. Bagi siapa saja yang hendak, Naam, memakan daging, maka dia boleh melakukan sesembelihan. Sesembelihan biasa barakallahu Baik, pada sapi atau ontak, atau kambing, atau ayam, ya, yang dia lakukan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala semata. Maka tidak terdapat di dalam Al Quran ataupun di dalam Hadis menyembelih karena adanya orang yang meninggal. Barakalawwikum. Bahkan sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwa Melakukan yang demikian itu bisa menjatuhkan ke dalam syirkubillah. Kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menyembeli, menyembeli itu adalah sebuah ibadah. Yang ibadah itu tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barakallahu fikum. Kemudian... Ibadah yang berikutnya adalah Al-Nadhar Yaitu bernadhar Untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan nadhar adalah salah satu Jenis dari jenis-jenis ibadah Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di dalam Al-Quran Dan juga Nabi kita s.a.w Di dalam hadis-hadis beliau Di antaranya Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Terkait dengan An-Nadhar Yaitu di dalam suratul insan Pada ayat yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yufuna bin nadri Waya khafuna yawmankana syarruhu Mustathira Mereka orang-orang yang menegakkan Nazarnya Dan mereka takut pada suatu hari Yang Kejarekannya itu dahsyat Yakni mereka takut Tidak menunaikan nadar mereka Kalau-kalau Mereka mendapatkan azab Di yawmul qiyamah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika mereka Bernadar Maka mereka menunaikan nadar tersebut Sebagai bentuk ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Demikian pula barakallafikum Terima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebagian hadis beliau Alaihi Sallam bahwa bernadar ini siapa yang melakukannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau yang meniatkannya untuk Allah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib dia menunaikan nadar tersebut dalam sabda beliau alaihissalam yang diriwayatkan Imam Al Bukhari r.a dalam sahihnya kata beliau waman nadara ayuti Allah fal yuti arhu barangsiapa yang bernadar dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa taala maka hendaklah dia mentaati Allah ya dengan menunaikan nadar tersebut. Nah, maka di sini menunjukkan Barakallahu fikum Bahawa Bernadar itu Siapa yang meniatkannya Dan telah bertekad Mengilzamkan dirinya Untuk melakukan suatu ketaatan Kepada Allah Maka wajib dia menunaikannya Barang siapa yang tidak menunaikan Maka dia berdosa Dan terkena dengan firman Allah Ta'ala Yang telah kita bacakan tadi yufuna bin nadri wa yakhafuna yawmaka anna orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu orang-orang yang selalu menunaikan nadarnya dengan takut akan hari yang kejelekannya itu menyebar menebar barakallahu fikum yakni kejelekannya di yaumul dari siksaan Allah subhanahu wa taala maka nadar itu adalah ilzamul insan nafsahu Ya, Lillahi Azza wa Jall. Seseorang yang mentekadkan dirinya dengan sesuatu, ya, ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makna daripada an-nadzar. Siapa yang mentekadkan dirinya dengan nazar tersebut, maka wajib dia menunaikannya. Nah Sehingga ini hukum yang pertama dari nazar, wajib akan tetapi Terdapat hukum yang lain Dari bernadar Yaitu makruh Ya Bagi orang yang Disebutkan oleh Rasulullah SAW Yastakhriju minal bukhul Orang-orang yang bernadar Karena bersumber dari kebahilan dia Di dalam Mengamalkan Amalan soleh Ya sebagai contoh Misalnya Orang yang bernadar akan berpuasa tiga hari misalnya jika dia lulus menjadi pegawai negeri sebagai contoh ya ini yang disebut dengan Rasulullah SAW, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nadar yang bersumber dari kebaktian yaitu dia hendak melakukan amalan soleh, amalan kebaikan yaitu berupa puasa tadi jika ada imbalannya imbalannya apa? kalau lulus menjadi pegawai negeri ya, maka ini nazar yang makruh barakallahu fikum yang menginginkan jika ada imbalan kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala baru dia Membuat Bertekad untuk melakukan nadar ya, Melakukan sebuah ketaatan nah, Jadi disini bisa kita bedakan Nadar yang hukumnya Wajib ditunaikan Dengan nadar yang Hukumnya ya, uh, makruh. Tetapi ketika seorang Telah melakukannya Telah mentekadkannya Maka wajib menunaikan Ya semua hukumnya hukum menunaikan nadar itu wajib. Akan tetapi memulainya, ya memulai nadar itu ada yang baik sunnah dan ada yang makruh dibenci. Barakahlofikum. Yaiti makruh tanzi. Ya kalau tinggalkan dapat pahala. Kalau dilakukan tidak mendapatkan dosa. Itu yang dimaksud dengan makruh ya dalam uh, istilah para fukaha ya sehingga melakukan nazar ini ada yang sunnah jika tidak diinginkan darinya imbalan dan ada yang makruh jika dia diinginkan darinya imbalan yang rasulullah menyebutkan bersumber dari kebaktian yakni bakhil dia untuk melakukan ketaatan kecuali kalau ada kebaikan yang diberikan padanya. Naam. Barakallahu fikum. Ada nazar yang haram, ya, yaitu nazar untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang bernazar untuk melakukan dosa, maksiat kepada Allah, maka haram untuk dia melakukannya. Ya. Haram untuk menunaikan nazar tersebut. Kenapa? Karena maksiat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Barakallahu fikum Ibadah yang terkait dengan Another Ya <tuh> Maka hendaklah kita memahami hal ini Ya agar kita Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan benar Ibadah Sesembelihan Ataupun ibadah Bernadar kepada Allah Jalla wa Ala. <tuh> nah Kemudian Ruku, sujud Semua itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tawaf Kemudian ibadah al-half Bersumpah Ya, maka bersumpah Ini juga ibadah Maka tidak boleh Kita bersumpah Atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala Tapi wajib kita bersumpah Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Wallah Wabillahi wataullahi Demi Allah Ya, tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk Demi fulan Demi fulan Adapun Sumpah yang terdapat dalam dalil terhadap Ka'bah Atau Baitullah Baitullah dan yang semisalnya maka itu ya diterangkan para ulama itu sumpah tersebut adalah atas nama Allah namun di situ mahdhuf ya wal ka'bah demi Ka'bah maksudnya demi Allah yang menciptakan Ka'bah Naam barakallahu fikum ya sehingga bersumpah atas selain nama Allah Subhanahu wa taala adalah haram ya dan dapat Menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan Syirkum billah Ya, berbuat syirik kepada Allah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, juga asyik menyebutkan al-hukum Di antara jenis-jenis ibadah adalah berhukum Ya, dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya Ya, itu adalah salah satu jenis ibadah Ya, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Maidah, "Wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika ya, siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya maka mereka orang-orang kafir. Ya, dalam lafad yang kedua mereka adalah orang-orang yang fasik dalam lafadz yang ketiga mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, sehingga ada tiga hukum yang diturunkan oleh Allah Taala dalam satu perbuatan yaitu berhukum kepada selain hukum Allah. Hukum pertama kafir, hukum kedua zalim dan hukum ketiga fasik. Sahabat ibnu Abbas, radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa pada ayat tersebut menunjukkan ya kafir itu terbagi dua dolim terbagi dua dan fasik terbagi dua ya ada kafir akbar ada kafir asgar ada dolim yang akbar ada dolim yang asgar ada fasik yang akbar ada fasik yang asgar dan maknanya semua sama, yang akbar adalah keluar dari Islam, ya. Dan yang asgor tidak sampai mengeluarkan dari Islam, ya. Kalau Sahabat Ibnu Abbas mengistilahkan Kufrun duna kufurin, dibawahnya kekufur yang dibawahnya kufur, artinya, ya, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Maka orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dimutlakkan Bahawa dia kafir keluar dari Islam Ya Naam Akan tetapi butuh dirinci Jika orang yang berhukum Kepada selain hukum Allah tadi Meyakini bahawa hukum selain Allah lebih baik Atau sama dengan Hukum Allah, maka dia Keluar dari Islam Tapi jika dia meyakini bahawa hukum Allah Lebih baik Dari seluruh hukum Makhluk Ya, maka dia muslim tidak keluar dari Islam akan tetapi dia orang yang lemah imannya yang bermaksiat kepada Allah karena dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala tapi keyakinannya benar ya bahwa hukum yang benar dan yang paling baik adalah hukum Allah ya seluruhnya maslahat adapun hukum selain Allah dari makhluk pasti mafsadah ya jika dia menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala pasti madarat dan mafsadah Naam, akan tetapi hukum Allah seluruhnya maslahat. Ya. Barakallahu Tidak ada satupun hukum yang Allah tetapkan dalam Islam yang mengandung mafsadah, tapi semua mengandung maslahah. Naam. Ya, termasuk hukum potong tangan bagi yang mencuri. Ya. Dibunuh bagi yang membunuh dan seterusnya. Ya, barakallahu Dicambuk bagi orang yang Uh, berzina masih pemuda atau pemudi, ya diasingkan setahun dan dicambuk, diderak dengan seratus kali cambukan, maka semua itu maslahat, tidak ada sedikit sedikit pun mafsadah di dalamnya. Itu wajib kita meyakini, ya seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Islam dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Walhasil kita wajib Seluruh kaum muslimun Muslimat untuk berhukum dengan hukum Allah Naam Termasuk di dalam hal warisan Ya Hukum warisan Bagi laki-laki Sama dengan dua Perempuan Satu laki-laki sama dengan dua perempuan Bagiannya Ya Maka hukum ini maslahah. Semenjak ya, disyariatkannya oleh Allah Ta'ala ilayumil kiamat Sampai hari kiamat ini maslah Dan tidak boleh dirubah hukum Allah Sebagaimana sebagian kaum muslimun yang mau merubahnya Dengan alasan bahawa wanita di zaman sekarang juga ya uh, Bekerja atau emansipasi wanita Terkadang mereka lebih ya bersemangat Dalam mencari nafkah daripada kaum lelaki Nah itu pembahasannya lain Barakallahu fikum Pembahasan warisan, ya maka hukumnya adalah satu banding dua. Tidak boleh di, dirubah, ya siapapun dia dari manusia ini yang mau merubah hukum Allah Taala maka itu pasti keliru pasti salah, ya karena Allah Taala telah menyebutkan di dalam Al Quran dan juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadis-hadis beliau alaihissalam. Nam kemudian ikhwani fidina azzakumullah. Kita melanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya. Berkata penanya, "Kaifa na'budullah?" Bagaimana kita beribadah kepada Allah taala? Maka jawabannya, kata Syekh rahimahullah, "Kama amaranallahu wa rasuluhu ma'al ittiba'." Qalallahu taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wala tubtilu amalakum." Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kisah riwayat Muslim, manamilah amalan leisalehi amruna fahuaradun. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulnya, Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Namm. Sebagaimana Allah Taala Berfirman, Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Nah, Allah Ta'ala memerintahkan kita Untuk ta'at kepadanya Dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Maka dalam kita beribadah kepada Allah Wajib kita mengikuti perintah Allah Dan juga perintah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam seluruh jenis Ibadah apa saja yang kita lakukan Nah Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbulin Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada tuntunan dari kami di sini amruna ya adalah sya'nunah ya tidak ada tuntunan dari kami, dari kami di sini Rasulullah dan para sahabatnya ya fahuwa raddun maka amalan itu pasti tertolak Yakni tidak diterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim Dan dalam Bukhari Muslim Lafadnya Man ahdatha Fi amrina ma laisa minhu Fahuwa raddun Man ahdatha fi amrina hadha Ma laisa minhu Fahuwa raddun Barang siapa yang mengadakan Suatu perkara Dalam sunnah kami apa-apa yang tidak ada tuntunannya dari kami fahuwa raddun maka amalan itu tertolak di sini ada dua lafaz dalam bukhari muslim lafaznya ahdatsa ahdatsa di sini kata perbedaannya dengan lafaz man amila ya kalau ahdatsa itu menciptakan baru ya siapa saja yang menciptakan apakah dia yang pertama kali menciptakannya amalan tersebut tetapi tidak ada tuntunannya dari Rasulullah dan para sahabat maka amalan itu tertolak atau lafaz man amila amalan dalam riwayat muslim Iaitu walaupun bukan dia yang menciptakan ya walaupun dia mengikuti orang yang sudah menciptakan terlebih dahulu maka dia pun tertolak jadi dua lafaz ini mengandung makna yang berbeda ya perbedaannya yang ahdatha adalah yang menciptakan awal kali. Ya. Yang man'amila adalah yang mengamalkan suatu amalan walaupun bukan dia yang menciptakannya. Tetapi semuanya tidak memiliki tuntunan ya, dari Nabi dan para sahabat. Maka itu tertolak berdasarkan hadis dalam Bukhari Muslim. Barakalafikum. Sehingga ya uh, dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim pula Ketika Seorang sohabah Datang kepada Rasulullah Hendak menyembeli beribadah dengan Hewan kurban Di hari adha Yaumul adha ya. hendak menyembeli sebelum Solat Sebelum solat id Sementara tuntunan Nabi SAW setelah Idul adha Apakah diterima? Maka tidak diterima sebagai ibadah kurban. Ya? Tertolak dia sebagai ibadah kurban. Mengapa? Karena dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah dan para Sahabat, yaitu melakukan penyembelihan hewan kurban pada solatil Eid setelah solat Idul Adha. Nah, ini dalil yang sangat jelas Barakalafikum yang menunjukkan pada kita seluruh ibadah itu wajib. Mengikuti tuntunan Allah Dan tuntunan Rasulnya dan para sahabatnya Naam Demikian pula dalam hadis yang lain Ya dalam Salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi dalam sunannya Dan ini Dinukilkan pula Oleh Syekhona Al-Allamah Abdul Muhsin al abbad Hafizhan Allah wa Iyah Dalam salah satu kitab beliau, kitab kecil Ya. Terkait dengan itibar Wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di situ menukilkan salah satu hadis dalam Sunan Ad-Darimi yaitu kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu taala anhu bersama dengan Hudzaifah bin Yaman yamani radhiyallahu taala an yang datang menyaksikan sekelompok kaum muslimun yang berjamaah di masjid, membuat halaqah sambil berzikir, dan di situ memakai batuan. Bebatuan biji batu kecil seperti biji kacang. Masing-masing pegang, yang satu bertasbih subhanallah yang lain, bertahmid, bertahlil, dan seterusnya. ya Berjamaah. Maka dilihatlah oleh sahabat, Hudhayfah bin Yaman, ya, maka sahabat Hudhayfah bin Yaman melihat pemandangan tersebut merasa heran. Ya, namun beliau tidak langsung menegur, karena beliau merasa ada sahabat yang lebih senior dari beliau yang dia lebih didengarkan. Ya, beliau khawatir kalau beliau yang menegur nanti ditolak langsung. Maka beliau datang kepada sahabat ibnu Mas'ud. Ya, melaporkan hal tersebut maka datanglah sahabat Abu Abdurrahman ibnu Masud bersama Khudeifah. Nah, kemudian ketika beliau masuk, salam, assalamualaikum. Ayuhan Nasma arokum tasnaun. Berkatalah beliau wahai manusia, wahai kaum Muslimun, apa ini yang sedang kalian lakukan? Nah, sungguh kata beliau, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mutawaffiruna indakum. Sahabat Rasulullah, pembesar-pembesar sahabat masih hidup di tengah-tengah kalian. Ini pakaian Rasulullah hadza, siyabuhu, asyabuhu lam tabla. Belum punah pakaian Rasulullah masih ada di tengah kalian, baru meninggal. Aniyatuhu lam tuksar, gelas-gelas beliau masih kalian pakai minum, belum pecah. Ya. Sungguh kalian berada ala millati mu, ala millati ahda, ahda. Min millati Muhammadin shallallahu alaihi wasallam atau muftati hubabi dalalah. Ya, sungguh kalian dengan amalan kalian ini berada di atas petunjuk yang lebih lurus daripada petunjuknya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alayhi salat wasallam, ataukah sungguh kalian telah membuka pintu-pintu dalalah, ya, pintu-pintu penyelewengan. Barakahulafiqum. Maka mereka menjawab. Ya Abdurrahman. Man uridu biha da illa alkhair. Demi Allah kami melakukan ini ikhlas, kami menginginkan kebaikan, bukan yang lainnya. Kami melakukan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Maka dijawab oleh sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wa kam mim muridin lilkhair la yusibahu." Berapa banyak orang yang niatnya ikhlas menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan pahala. Niatnya baik, ikhlas, lurus, ya. Karena Allah, namun dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Sallam, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikitpun, ya. Maka di sini menunjukkan apa yang disabdakan oleh beliau dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah, dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah diterapkan dalam bentuk aplikasi amalan. Ya, Langsung beliau memberi nasihat Kepada kaum muslimun Yang beribadah dengan Zikrullah namun Dengan cara yang tidak dituntunkan Oleh Nabi SAW Maka Islam Barakalofikum adalah Berdasarkan Tuntunan Allah SWT Dan Rasulnya Tidak boleh kita membuat Dengan buatan kita sendiri Ya Karena kalau seandainya itu boleh Maka rusaklah agama ini. Ya, mungkin nanti akan datang orang yang melakukan salat duhur lima rakaat atau enam rakaat, karena lebih banyak jumlah rakaatnya lebih banyak pahalanya. Ya, merubah-rubah cara beribadah itu mungkin saja. Ya, maka itu tidak benar Barakallah Fikum. Maka menunjukkan kita berislam memakai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya dan juga Penerapan pengamalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Subhanallah dalam kitab-kitab sunnah, ya dalam kutub tisah, misalnya kutub sita, ya kutub tisah. Para ulama kita telah mengumpulkan riwayat-riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Wasallam dan yang paling terkenalnya adalah Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh umat seluruh umat Muslim. Umat Islam bahwa Bukhari Muslim itu adalah sahih. Ya. Dan Imam Bukhari menjelaskan hal tersebut di dalam sahihnya. Dan juga Imam Muslim dan para imam-imam yang lainnya di dalam kitab-kitab sunnah mereka. Menjelaskan permasalahan ini. Bahawa ibadah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala melainkan dengan dua syarat. Yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Ikhlas dan juga Mutaba'ah Yaitu mengikuti petunjuk Tata cara Nabi kita S.A.W. dengan para sahabat sahabatnya. Wallahu ta'ala A'lamu besawab Sudah azan? <tuh> nah Kalau belum azan Saya tambahkan lagi satu Pertanyaan Nah Yaitu hal na'budullaha khaufan wa toma'ah. Berkata penanya, Apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa cemas? Jawabannya na'am. Na'buduhu kathalik. Iya, kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa cemas. Kalau Allah Ta'ala amiran ibadahu, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Memerintahkan hambanya, Wada'uhu khaufan wa toma'ah. Beribadalah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa cemas. Apa maksudnya Barakalofikum? Ya, ahlu wal jamaah selalu dia di tengah antara dua hal yang uh, ekstrem kiri ekstrem kanan. Maka dia selalu di tengah. Maka mereka beribadah dengan rasa takut dan cemas. Ya, maksudnya di sini menunjukkan pada kita sebagian orang beribadah hanya dengan rasa takut saja, tidak ada rasa cemas. Ya apa uh, rasa cemas, takut dan rasa harap. Ya afon, saya salah sebut. Rasa takut atau cemas dengan rasa harap. Nah sebagian orang beribadah dengan rasa takut saja, cemas saja, tidak ada rasa harap. Ya contohnya seperti kaum teroris. Ya yang diselakan dengan khawarij Nah mereka beribadah kepada Allah dengan semata rasa takut sehingga Orang-orang yang melakukan dosa tidak dipilih merek, ya kafir keluar dari Islam. Siapa saja yang melakukan dosa besar, maka mati kekal dalam api neraka. Ya, ini ekstrim barakalofiko, ya ekstrim kiri, gulung berlebihan, ya dengan rasa takutnya tadi, sehingga sampai-sampai dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa. Padahal Allah itu maha pengampun, maha rahmah. Mungkin saja setelah itu dia bertobat. Maka kita doakan, kita harapkan. ya Semoga dia nanti mendapatkan hidayah dan petunjuk. <tuh> ya, contohnya mereka terhadap pemerintah. Pemerintah kalau tidak berhukum dengan hukum Islam, diperangi, dibom. Kaum muslimun yang ya rumah-rumah apa? Uh, nah, Tempat-tempat <tuh> WTS dan yang semisalnya itu di di, dirusakkan oleh mereka, ya, diratakan oleh mereka dengan cara frontal. Padahal kita Muslim, mukmin berdakwah dengan hikmah, ya. Maka tidak boleh dengan cara demikian. Mengapa mereka lakukan demikian? Karena ibadahnya tadi dengan didasari rasa takut saja. Nah, kemudian ada yang beribadah dengan rasa harap saja, seperti kaum murji'ah, ya. Kalau murjiah ini, orang yang berbuat dosa tidak ada pengaruhnya. Imannya tetap sama dengan orang yang beribadah sekuat-kuatnya. Nasallah, salam Alaihi afiyah Mengapa? Karena mereka menganggap amalan itu bukan bagian dari iman. Iman itu cuma keyakinan saja. Kalau anda sudah yakin dalam kalbu, maka anda perlu beramal. Ya? Nah ini murjiah namanya. Maka ahlus sunnah wal jama'ah Beribadah dengan keduanya Rasa takut cemas dan juga rasa harap Mereka berada di tengah Itulah sirot mustaqim Wallahu ta'ala a'lamu bisso'ab Kita lanjutkan insyaAllah Pada pertemuan selanjutnya Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan Karena waktu salatul isya' Maka kita cukupkan Dengan kafara majelis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meletakkan amalan kebaikan kita Dalam timbangan kebaikan kita Di umul kiamah dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua Amin ya Rabbul Alamin Subhanakallahumma bihamdik Kedua la ilah ilah anta astaghfirullah wa tubuh ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh